Jadi doktor bila kita sebut tentang kewajipan-kewajipan dan hak-hak anak kepada ibu bapa dia bukan saja waktu ibu bapa dia hidup ya, ya bahkan waktu ibu bapa dia meninggal dunia waktu nazak sekalipun jadi kita mahu tidak mahu kita kena berusaha untuk untuk menjadi anak yang soleh mungkin doktor boleh juga sentuh tentang kadang-kadang kita kenapa timbul masalah anak durhaka ya, kenapa timbul anak-anak yang yang tidak beradab yang bercakap kasar pada ibu bapanya yang bercakap, yang sebagaimana Allah Allah minta kita bercakap... Yeah. ...Wala taqullahumma ta uffin... ...Wala tanharhumma waqullahumma qawlan karima. Yeah. Yeah. Maka, jangan kamu kata uh oh, pun kepada kedua ibu bapa kamu. Danlah kamu kata-kata dengan baik. Yeah. Kemudian, ini antara benda. Tapi mungkin, doktor, kita lihat bahawa... ...soal kita tidak, tidak mengetahui, tidak menjadi pengorbanan ibu kita... ...yang melahirkan kita, yang membesarkan kita... Kadang-kadang kita manak ini sebagai sebagai biasa. Dia dah jadi mak. memang gitulah kita rasa. Yang ini kita mungkin boleh ulas tentang perlunya kita memahami pengorbanan-pengorbanan ibu bapa kita ni. Inilah. Saya, saya nak jemputkan. Cuba kita insaf ya. Terus kepada ibu lah ya. Macam ya. mana pengorbanan ibu kepada kita. Cuba kita bayangkan ibu yang mengandung ya. Mm -hmm. Dia macam-macam ibu yang mengandung ni. Tuan Bukit, yeah. ya. Mengandung. Ada orang mengandung hari pertama mabuk dah. Mm -hmm. Mengandung saja. Macam-macam tabiat. Kita tengok. Sabun tu tak wangi lagi dah, bedak hmm. tak wangi lagi dah, muntah, hmm. macam-macam. Kadang-kadang tebaging yeah. sampai bulan yang ke sembilan. Kadang-kadang bau suami pun tak boleh, bau suami pun tak boleh, <laughs> bau ayah di kita hmm. pun tak boleh, bau suami pun tak boleh. Hmm. Nah, ini ini ini ini azab orang yang mengandung. Bukan azab, lapan ini inilah uh, Allah berikan, hmm. Allah berikan kehebatan kepada kehebatan orang, orang yang mengandung. mengandung. Saya bukan nak sebut azab, ini kehebatan kepada orang yang mengandung ni. Nah, ibu yang mengandung itu waktu dia mengandung. Macam-macam, macam-macam yang dikatakan pening sepanjang hari, sepanjang hari pening. Saya sengaja mengatakan bagai dikutukul. Isteri saya pun kalau mengandung Dia kata kepala dia bagai ditukul kepalanya. Bukan, bukan sebulan, bukan dua bulan, sembilan bulan sebulan. Begitu ya. No, sekarang sampai pakai apa ni? Masanya melahirkan. Ulama mengatakan kalau ibu yang melahirkan anak itu Nyawanya di mana? Nyawanya di hujung-hujung rambutnya. Bayang. Ini ini. Nyawu di hujung rambut. Silap. Masya Allah kemungkinan pergilah bersama ibu dan ayah, anak-anak. Pergi bertemu dengan Allah Subhanahu SWT. Bila kita dah lahir pula, masa melahirkannya, dah lah nyawa hujung, hujung rambutnya. Bila dah lahir? Nak mengasuhnya bulan yang pertama, minggu pertama, bulan pertama. Kebetulan kita ni pula jenis menangis pula. Diletak menangis, di dikilik menangis, malam menangis, siang menangis. Senja, ha? biasa senja. Senja menangis. Kuat menangis. Ada sawan senja. Senja. Ha, ada tawan seratus hari. Ada macam tawan macam seratus hari. <laughs> ha, tertegur. Macam-macam. -hmm. Macam-macam. Macam-macam. Ha, ini ini indah. Dan menangis. Kadang-kadang dalam menangis-menangis. Sakit pula. Ya, yeah. Bayangkan sakit. Kalau kita pergilah. Kalau nak dapatkan kata orang keinsapan. Tuan Muzi, ya. Cuba pergi walk kanak-kanak. Mm -hmm. Allah. Yang tak cukup bulan. Yang sakit. Yang lekumia. Macam-macam mm -hmm. yeah. kes. Berapa macam penyakit. Yang barah kecil-kecil lagi. Yang kanser yang ada blood disorder, mm -hmm. yang ada brain disorder macam-macam. Ibu dalam pantang lagi ya. Eh. Tunggulah mm. anak. Dalam pantang. Dalam ayah pantang. tak nampak juga. Mm. Entah mana pergi ayah kita pun mm. tak tahu. Ayah mungkin kadang-kadang ya, ni ni beza ya. Yeah. Beza antara ibu dengan dengan ayah. Ya. Kasih sayang ibu memang memang tidak ada tolok banding di dunia ini. Mm. Tapi sayang anak-anak gagal menghargai itu kata. Ya yeah, ya yeah, ya, yeah. ini bendanya. Balik kepada tadi ya Dengan kalau sakit kita Kadang-kadang ya, kalau kita demam Demam-demam yang biasa ya hmm. Dalam kadang kita merengik aja, Apa ibu buat? Ha? Diletak pun dia menangis Dikilik pun dia menangis Biasanya ibu-ibu Yang dalam, dalam, dalam, dalam hari lah, katakan, dalam, dalam pantang, pantang Ribah anak waktu tidur ya. hmm. Tidur duduk ibu Tidur duduk, -duduk. Ribah ha. Kalau anak tu biasanya Eek eh, aja menangis Tangan ibu yang cepat datang dulu yeah. Tangan ayah tak nampak lagi hmm. Kadang-kadang ayah terpungkang. Ayah terpungkang. <laughs> terpungkang saja ha. ha. Misalnya, malam. Dah lah ibu tu dalam pantang lagi. Malam. Menangis hmm. anak. Kalau air susu dia tak keluar lagi. bancuh susu. Yeah. Ayah kat mana kita pun tak tahu. Ayah banco apa kita pun tak tahu. <laughs> ayah banco mimpi dia. Yeah. Yeah. Banco mengigur hmm. dia. Ha. Dan ini-ini. kena tengok ibu. Kemudian itu kadang-kadang. Eh. Ha. Sesuhnya ibu lagi. Nak menentukan kita ni hidup bahagia. Bagi sekolah kita ibulah yang, ibulah hmm. ya, ibu lah yang... Ibu lah yang... Ibu yang, hmm. yang, yang menggambarkan... Susahnya kalau kita tak perform... Susahnya kalau kita tak menunjukkan prestasi yang baik... kawin kita... Siapa yang bersusah payah? Ibu... Nak menentukan... Menantu yang baik... Isteri yang baik... Pilihan yang baik... Majlis yang baik... Ibu yang menentukannya... Kebanyakannya... Yeah, yeah. Ha. Sampai sakit kita dewasa ni... Siapa dah datang dulu? Kadang-kadang isteri pun tak datang dulu kalau kita sakit... Hmm. Ibu datang dulu... Siapa duduk sebelah kita... Isteri pun kadang-kadang tak duduk sebelah kita. Ibu duduk sebelah kita. Siapa yang tengok mata kita? Isteri tak tengok mata kita kadang. Ibu yang tengok mata kita. Sampai hmm. besar panjang. Yeah. Sampai tua kita Sampai pun. Tua Sampai pun. mati pun. Mana-mana hmm. ibu pun nak berada di sisi kita. Dialah yang nak mengucapkan kalimatlah. Ilahi yeah. Rasulullah, Mentalkinkan buat yeah. kita. Rasa saya... Di antara, antara banyak-banyak ramai-ramai manusia... Terlonjak-lonjak di hati ibu lah... Yang nak membantu anak ni selamat. Hmm. waktu Waktu nyawanya dipisahkan daripada jasadnya hmm. supaya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ibu, ibu. Ini ini gambaran para kita. Bahkan kadang-kadang bila -kadang, doktor bila kita tengok waktu ibu masak bulan-bulan Ramadan, ya, yeah. masak sedap. Tapi waktu dia makan makan 2 3 suap. Kita tanya, "Kenapa apa? mak?" Ya, aku ni teringat pada anak aku ini. Tapi ya, ayah laju semacam je. Ayah laju, laju macam -macam. Anak pula yang diingat itu. Hmm. Tak ada apa-apa apa Lagi laju semacam aja dengan isteri dia wah kamain dia bagi kasih sayang dengan yeah. isteri. Makan sedap sedap dengan isteri. Buka sedap sedap dengan isteri. Kadang-kadang buka di hotel. Sekarang ni yeah. banyak buka di hotel. Buka di hotel. Buka, di hotel. Yeah. buka di hotel. Dalam suasana mak, entah makan apa. Entah dia makan umat. apa. Dia buka yeah. di hotel. Sekali-sekali yeah. duduk di hotel sampai RM200. rm Nah, Ini gambaran yang kita kena... Kita kita nak, Doktor, supaya anak-anak, hati kita sendiri sebagai anak waktu ini untuk kita menginsafi, kita memahami, kita menghargai betul-betul tentang pengorbanan ibu bapa kita. Mungkin boleh kita, kita sentuh juga. Kita dah sentuh sambil, sambil lewat. Tadi Sambil lalu tadi berhubung dengan masalah kesan-kesan. Kesan-kesan Andrah ke. Mungkin kesan yang, yang besar sekali. Yang, yang paling kita takut sekali ialah tidak boleh mengucap kalimah syahadat. Oh, ini ini ini, ini doktor yang, ya. yang paling besar. Saya rasa lah. Tak boleh tukarlah. Tuan Mursi, hmm. ya. Ya, ya. Kalau orang nak bagi kita dunia dan seisi-isinya. Nilai, ya. Hmm. Nak ditukarkan nilai dengan nilai kalimah syahadat. Syahadah hmm. yang nak diucapkan itu. Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada bandinglah. Hmm. Tak ada bandingnya. Sebab itu eh, kalimah la ilaha illallah ilah Muhammadur Rasulullah itu kalau ditimbang di sebelah kanan dacing eh, letakkan dunia dan seisi-isinya si di sebelah kirinya kalimah ini lebih berat, mm -hmm. berat daripada dunia dan seisi-isinya. Si mhm. Mm Sebab itulah insyaAllah lah saya rasa ya. Eh, benda ini kalau kita hendak ya eh, terus lidah kita dapat mengucap ya. Eh. Mm -hmm. eh, dapat bila bila malaikat maut menarik nyawa kita nanti. Ketika itu digambarkan oleh ulama ya eh, orang yang nak mati ni besoknya dia haus. Mm. Haus. Disebutkan dalam dalam tulisan ulama, kalau diminumkan air satu lautan pun, untuk untuk, untuk menghilangkan Itu haus datang. orang yang nak mati mm -hmm. ini. Habis air satu lautan, datangkan lagi air satu lautan yang lain. Minumkan kepada dia. Tak terhilang lagi haus yang ditanggung oleh orang yang nak meninggal ini. Ketika itulah cubaan datang. Macam-macam ya, ya. cubaan datang. Hmm. Janganlah mengucap, akulah ibu engkau, ikut cakap aku, Tuhan banyak, Tuhan bukan satu. Mm -hmm. Yang aku senang adalah neraka, bukan syurga. Kawan-kawan ya. aku ialah iblis syaitan Bukannya malaikat Bukannya orang-orang falih Bukannya orang-orang alim Ini cabaran-cabaran yang akan datang Saat-saat uh -huh. Saat-saat kita nak menghembuskan nafas ya, ya. Apa ni Kita nyawa yang terakhir. Nyawa terakhir Ketika itu kita memerlukan Memerlukan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kalau tak boleh mengucapkan derhaka kepada ibu Dan ayah Saya rasa Janganlah kita tempah Ya, ya. arti dia tahu Musi mm -hmm. Jangan kita tempah tiket Jangan tempah tiket Jangan booking tiket <laughs> Jangan booking tiket Supaya kita tak mampu mengucap tiket Tak boleh mengucap kalimat lah lahir Allah Akhirnya ya, ya. Kita boleh Bila buk tiket Tak boleh mengucap kalimat lah lahir Allah Artinya Kita buk tiket ke neraka Bukan ya. tiket ke syurga ya. Sebab itu Doktor Bila kita tengoklah Banyak-banyak peristiwa sahabat-sahabat Nabi Bila anak tak boleh mengucap syahadah Nabi tak tanya hal lain Nabi tak tanya lain. Nabi tanya, Mak dia masih ada ke tidak? Panggil maknya segera. Panggil, bawa segera ibu dia kemari. Dan Nabi suruh juga ibu maafkan dia. Walaupun kadang-kadang al sampai Nabi ancam nak dibakar. Ya, baru ya. mak kata, Aku maafkan ya Rasulullah. Baru boleh mengecap kalimat syahadah. Allah bin Salam begitu juga. Hingga Nabi, Nabi suruh banyak kali ibunya maafkan dia. Maafkan dia, maafkan dia. Tidak ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Nabi desak juga akhi mak kata, aku maafkanlah ya Rasulullah. Barulah baju cakap. Dah ini yang besar doktor. Bahawa keampunan Allah, keampunan ibu apa ini benarlah. Reda Allah firadul walid. Okay. Kalau Allah reda pada kita maka kalau ibu bapa kita redha pada kita maka Allah redha. Kalau ibu bapa kita murka, marah pada kita maka Allah Subhanahu juga akan marah. Satu lagi dikesan yang boleh kita lihat Dr. Ilham tentang bala ni. Ya, ya. Sebab so, kalau kita rujuk pada hadis-hadis Nabi, banyak Nabi sebut bahawa di antara bala yang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak di dunia-dunia di dunia, lagi. Di dunia lagi. sebelum dia mati ialah durhaka pada ibu bapa. Ya. Mungkin Dr. ada ya. ulasan. Ini in, in, in memang banyak dalam hadis yang kita dapat baca ya. Mm -hmm. Di antara doa yang akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pahala atau ganjaran daripada doa itu akan diberikan semasa hidup di dunia ini lagi ialah doa yang diminta oleh ibu dan ayah. Begitu juga ya di antara ancaman Allah Subhanahu Wa Taala ancaman itu yang akan dimakbulkan di dunia ini lagi ialah ancaman tentang dosa-dosa yang dilakukan kerenderha kepada ibu dan ayah. Dunia lagi tak tunggu akhirat, yeah, yeah. tak tunggu masuk kubur, tak tunggu alam akhirat lagi di dunia lagi insya Allah. Kalau ibu kata kalau ibu tak redoh kepada kita, kita bawa kereta kita kata kalau pergi ipoh. Ah, ha, terjun langkah mampus langka. Katakanlah begitu. Yeah, hingga sakit sangat hati ibu yeah, kerana yeah, perbuatan yeah. menderhaka kita kepadanya. Insyaallahlah. Insyaallah. Insyaallah. Insya ha. Sampai. Kalau kalau kala betul-betul caranya, kalau kala betul cara lah Kalau betul caranya, kala, yeah, yeah. Kala yeah. apa yang bertepatan dengan kata-kata hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapkan ajalah kaitalqin. Eh, Kaikapan-kapan. Betul macam yeah. Yeah. betul. Dan banyak berlaku, banyak berlaku. Sebab itu kita nak bagi nasihat dalam ruangan ini, ayah Tuan Musy kepada ibu dan ayah terutamanya hmm. jangan cepat sangatlah ya, ya. jangan cepat sangat jangan mudah keci hati dengan jangan anak. mudah keci hati jangan cepat menyerana jangan cepat minta yang buruk ya, ya. Allah tak bagi minta yang ya. buruk ni pun tapi ya. kalau ibu minta yang buruk Kemungkinannya akan akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa jadi walau macam mana sakit hati kita kepada anak kita kita ya. berdoa kepada Allah SWT Allah lah yang membukakan pintu hatinya Allah lah yang menutup pintu hatinya Dan Allah lah yang akan membawa mereka hmm. Ke ambang bertaubat kepada Allah Subhanahu SWT Kadang-kadang doktor dia Anak kita boleh berubah ni Bukan kadang-kadang bukan waktu kita hidup ya. Kadang-kadang ada anak berubah bila maknya sakit Kadang-kadang ada anak berubah bila dia mula kahwin Kadang-kadang ada anak berubah bila dia Bila nampak ibu yang meninggal dunia Kadang-kadang waktu baca surat wasiat daripada ibunya pun Nah, ini wasiat yang baiklah wasiat yeah. supaya anak yang soleh bukan wasiat kalau mak mati atap bocor tu gantilah Ini saya <laughs> tak perlu wasiat landak. Ya yeah, ya. Yeah. Mungkin ni tahu mesti kemungkinan elok juga kita tinjau kenapa terjadi derhaka macam, yeah, yeah, yeah. Uh, lah, macam faktor -faktor ni. Ya ya ya. Tak tahulah macam ni faktor yang boleh-boleh kita tahu faktor yang, yang menyebabkan derhakan dan timbul kedakalan. Yang saya nampak cuba ambil ibu dengan ayah apa faktornya? Hmm. Sebelum kahwin bagus dia yeah. ziarah ibu tiap minggu. Ya yeah, ya. Yeah. Nah, in, ini banyak perlu ibu. Hmm. Bila dah kahwin dengan miss world Bukan Miss World pun hmm. ha. Dia seorang je yeah. Nampak cantik <laughs> Mungkin orang lain tidak ha. ya. Bila nak kahwin dengan Miss World Masya hmm. Allah Tunggang langgang lah Banyak sangat doktor, Hilanglah mak Tak nampak muka mak lagi dalam ingatan hmm. Yang nampak Miss World itu lah yeah, yeah. Miss World ni pun bukan kekal hmm. Haa Miss World ni pun teruk. Hmm, oh, Kadang-kadang 20 tahun yang rampas diorang lain. Ha, rampas diorang lain. Maklumlah Miss yeah, World. Ramailah yang mengintai dia. Ha. Ha. Nah, itu satu. Itu. Melebihkan isteri. Ya. Yeah, ini daripada ibu dan ayah. ayah. Yang pertama, itu ibu. yang biasa kita tengok. ya. Mm -hmm. Dan komplain-komplain yang saya dapat daripada ibu-ibu. Yang mengadu kepada Akademi Keluarga Bahagia Malaysia ni. Eh, akrab yang saya terajui. Yeah. Dia. Inilah dia. Maknanya, anak melebihkan isteri. Atau anak melebihkan suami. Dari lebih ibu. daripada ibu dan ayah. Itu yang pertama sekali. Yang kedua kan harta. Mm -hmm. ha. Meninggallah Ayah kita ha? mm -hmm. Disenaraikanlah harta ni Ikut hukum faraid mm -hmm. Senaraikanlah Anak tak puas hati mm, Kenapa mak dapat banyak begitu? Mm -hmm. ha. Kenapa? Apa perlu mak dapat banyak macam tu? Dulu mak dah dapat Kenapa dapat lagi? Tengok gelang mak Tengok emas mak Banyak dah Tak perlu dah Mak pun dah mak. tua ha. Ini ini ini kata-kata ha. ya? Itu kata-kata Biasa kata-kata ya. anak lah Mak dah tua Mak dah umur 72 Nak apa lagi? Kita ni yang lama nak hidup ni Aku yang bantu ayah dulu. Aku yang buat ladang itu. Aku yang uruskan pembelian pembelian tanah itu dengan mak sendiri ha, tadi. Aku pernah dengar hati, bapak ini. kata itu untuk aku. Bukan ya, ya. untuk mak. Ha, kadang-kadang ya, tak ada mati lagi ayah dulu. Ayah ayah sakit lagi pun dah dah berangan dah. Harta. Dah berangan dah, ya, dah. Dah, dah berangan, dah, berangan, dah. berangan dah. dah. Harta yang di depan siapa, tanah hmm. yang di shopping kompleks siapa, hmm. tanah kampung siapa, ladang hmm. di sana siapa. Hmm. Saya pernah pernah tengok apa ni, Tomusi, ini satu prestiwalah ya. Yes. Ayah Dah meninggal ya. Mm -hmm. Masih belum mandikan lagi. Letak di ruang tamu. Masih belum mandi lagi. Mm -hmm. Anak balik daripada Australia. Dua orang. Ha. Kumpulkan. Yang tua sekali kumpulkan anak-anak. Ada empat orang. Kumpulkan dekat Serambi. Kumpulkan. Mm -hmm. Terus cerita. Kami dengar cerita dia. Okay. Tanah rumah ni milik siapa? Okay. Ayah belum mandi lagi. Belum dimandikan belum lagi. Belum lagi. dikaparkan lagi. Tanah rumah ni milik siapa? Ladang yang kat sana milik siapa? Tanah yang berkembar tu milik siapa? Okay. Tanah yang banyak rumah sewa tu milik siapa? Tanah yang banyak rumah sewa tu milik siapa? Okey, tanahnya milik kau. Rumah sewa je milik siapa? Masya Allah. Masya Allah. Inilah. Nah, ini... Kalau kita tak didik, inilah. inilah. Ya, Pendidikan. Kenapa, kenapa pentingnya mendidik. Kenapa pentingnya, asasnya, pokoknya, kita letakkan ketakuan dan keimanan di dalam didikan. Mm -hmm. ha. Yang ketiga. Yang tadi kita kata-kata yang mm. melebihkan isteri atau yeah. suami. Mm. Yang kedua Import tadi, harta. harta. Mm -hmm. Yang ketiga ni. Kadang-kadang kita tak tak tak terasa sangat ya, eh, tak terasa sangat tentang tentang dosa dan pahala. Tak merasa berdosa. Tak, berdosa, tak merasa berdosa, tak rasa Kadang berdosa. Kadang-kadang duduk kaki tercuac-cuo depan mak. Tak hmm. merasa berdosa. Tak merasa berdosa. Tak merasa berdosa. Kadang-kadang dalam Islam gitu, anak berjalan depan mak pun tak boleh. Tak boleh. Ah ha, ini saya nak sebutkan ni. Saya Bila, pernah terbaca daripada, daripada apa tulisan daripada ulama. Kalau kita berjalan dengan ibu kita terutamanya dan ayah ya. Jangan sekali-kali berjalan satu tapak di depan mak. Ya. Kalau boleh, kalau bolehlah kalau, ya. kalau boleh. Ataupun yang eloknya dia kata jalan beriring-iring dengan mak dan ayah. Yang hmm. paling cantik kata penulis itu... ...jalan setapak di belakang, di belakang. ibu dan ayah. Hmm. Begitu cantik. Hmm. Ini ini hormat. Cantik. Hormat. Terhormat. Jalan, kalau kita makan. Ya. kata kalau makan yang terbaik yang dihidangkan di depan kita. Katakanlah saya seronok sangat makan telu ikan masa kecil itu. Sekarang ya, ya. pun saya suka telu ikan hmm. ini. Hmm. Kalau kita tengok dalam hidangan... ...kalau kita dihidangkan ada mak, ada ayah, ada adik, ada abang, ada kakak, ada isteri, ada suami. Tentukan yang terbaik daripada hidangan itu... Masukkan, letakkan ke dalam pinggan ibu mm -hmm. Nombor dua, pinggan ayah Nombor tiga, pinggan suami eh, Nombor empat, pinggan isteri Nombor empat, pinggan anak Akhirnya, kalau kita yang menyendukkan sebagai suami Barulah masuk barulah ke pinggan Yang terbaik Buah yang terbaik Memang, kita dah nampak daripada cluster of fruits dia, ya, Buah-buah yang banyak dalam tandan-tandan buah itu Yang terbaik, hulurkanlah untuk ibu. untuk ibu gitu. Masalahnya begini kadang-kadang kita belikan baju sekali nak beli baju hari raya. Mm -hmm. Tadilah macam cerita tadi. Yeah, yeah, yeah. Eh? Kita nak belikan baju hari raya. Dalam kepala kita Allah mak dah tua. Belikan 6 ringgit dah sudahlah satu mm -hmm. meter. Mak dah tua. Warna pun merah. Warna pun merah. Enggak oh, bukan merah. Memang <laughs> merah kalau mak dah tua ni kacau mm -hmm. mah. Ha. Warna, warna warna yang sesuai lah. warna orang tua. Mm -hmm. Mak kan kesah nak no. beli baju isteri kita sampai oh sampai 23 ringgit 1 meter tunjuk depan mak dua-dua ini kita beli untuk ia ya, ini untuk mak mak tu mengeliling saja yeah. mak dah tua pun dia nampak yeah. dia lebih dulu jadi daripada kita Se dia lebih dia, dia lebih dulu pakai baju daripada kita yeah. dan kita sering kali tekan doktor bahawa ibu ni dia lebih mudah sensitif ya, ya, ya, ya lebih ya, cepat semakin tua makin tua makin lebih ya. sensitif makin ini tua ini yang kita, kita kena buat dalam kamu. kes tadilah kita beli kain Doolah. buat baju hmm. macam tu isteri 23 ringgit 1 meter mak 9 ringgit satu meter macam mana dia rasa? Yeah. Sepatutnya makin tua yeah. mak pada saya lah makin tua sepatutnya, insyaallah lah, makin dia memerlukan, makin perlu, makin berlukan. dia memerlukan benda-benda mencintai dalam hidupnya. Dia berikan kesempatan sekali berikan kesempatan untuk mm -hmm. menikmati kejadian-kejadian Allah, pemberian-pemberian Allah yang patutnya didahulukan ibu dan ayah kita. Mm -hmm. Jadi yang yang keempat ya, mm -hmm. yang keempat dalam kenapa kita derakkan? Ke? Kenapa kita derakkan? Ke? Kerana pelajaran. Mm -hmm. Sepatutnya makin tinggi pelajaran. Makin banyak kita insaf. Makin banyak kita dapat memikirkan keperluan kita. Yeah, yeah. Eh? Keperluan kita tidak menderhaka kepada ibu dan ayah. Tapi bila kita pelajaran tinggi, duduk rumah hmm. tinggi, tempat tinggi, kedudukan hmm. tinggi, gaji tinggi. Main besar belaka, main hmm. tinggi belaka. Lupa, mak lupa. Hmm. Yeah. Mak datang daripada kampung. Macam-macam Tunggsi sebut tadi. Yeah, yeah. Kita 3-4 biji kat rumah. Mak datang daripada Kuala Lipis. Datang. datang daripada Kuala Lipis. Yeah, yeah. Naik bas. Yeah. Mm -hmm. Sampai ke rumah kita Pergi rumah kita Daripada raya Naik bas lagi Ya yeah. Tak ada masa so, kita nak ambil Tak ada masa yeah. kita Ada anak ambil. ini Yang yang kita sering kali sebut tu Anak-anak kadang-kadang Tulis surat Tak ada masa Minta ma'amak Tak ada masa balik mm -hmm. Minta ma'amak Air raya pun Tak boleh balik Banyak kerja overtime so, Macam kerja buat kita Bukan kita yang buat kerja Betul, betul, ini, betul. Sampai tak ada masa Betul mm. yeah. Lepas kita minta sangat bahawa yang perlu kita ziarah bila? Jangan ziarah mak waktu mak sakit. Bila mak sakit itulah bergegas nak baliknya. Bila yeah, mak yeah, meninggal dunia itulah waktu mak sehat kadang-kadang batang hidung pun tak nampak itu. Yeah, yeah, Jadi yeah. kita kena bawa waktu kita nak gembirakan mak kita waktu dia sehat. Nak beri makan yang sedap pun waktu dia sehat. Nak bawa dia berjalan mana-mana pun waktu dia sehat. Bukan waktu dia sakit. Hmm. Yang, yang, yang kelima saya nak sentuh dah hmm. jangan sambung sikit yang yang yang kelima. tentang faktor-faktor yang menyebabkan faktor. kena yeah. kedudukan. kedudukan ya. Bila kedudukan bila kita disanjung begitu ya. Kadang-kadang kadang-kadang ha, ha. kita mak dan ayah ada dalam rumah ya. Tetamu-tetamu <tari> datang hebat. Hebatlah tetamu datang. Tetamu-tetamu yes, yes, yes. tetamu macam pergawati-pergawati hmm. semuanya, hebat-hebat. <tari> dia punya anting-anting pun lapan helerlah anting-anting dia. Hmm. Ha. Telinga pun dah labuh dah. <tari> <tari> <tari> labuh. labuh, labuh telinga. Tak sanggup lagi dah singa menanggung anting-anting tu. Datanglah ke rumah kita. Kadang-kadang kita bagi signal kepada ibu dan ayah. Mak pergi dapur je lah, duk dapur. Pasal apa? malu malu tetamu-tetamu tengok ayah pasal apa? ayah orang kampung yeah. mak orang kampung kolot tak elok pakai tak elok bau pun tak berapa mm -hmm. wangi benda-benda macam -benda tu. Mm. mamak masuk masuk masuk masuk masuk ada orang saya tanya yeah. mak sendiri masuk tak diizinkan ayah sepatutnya kita dengan bangga ya, memperkenalkan kepada tetamu kita ini mak saya inilah yang saya duduk dekat perut, dalam perutnya 9 bulan 10 hari mm -hmm. ha. so, dia lah yang bertanggungjawab menjadikan what I am Mm -hmm. Ah ha, ini ayah saya. Saya bangga dengan saya. I'm very proud of my father. Ha, mm. Sepatutnya. Patutnya begitu. Tapi kita lah Malu. Bayangkan bertemu si Malu. Malu. Ah. Ha. ni. Yang, yang yang berikutnya yang keenam agaknya yang yang timbul kedarakaan yang keenam ni. Inilah kerana desakan daripada suasanalah. Suasana, lah. suasana kehidupan ni. Mhm. Mm Sibuk sangat. Sibuk sangat. Golf golfnya 36 lubang. Yeah. Bukan, 18. Bukan 18. Orang selalu main 9 ke 18 mm. ke. 24 ke Ini 36, 36 lubang Kalau ada lubang lagi Dia tambah lagi <laughs> Tambah lagi Tambah lagi Tambah ha. Tennisnya lagi Squashnya lagi kelabnya lagi ha. Health club lain polo Farm lain. club lain Dengan polo lain Polo ya? lain Kadang-kadang <laughs> ya Kadang-kadang kalau kita tengok Mak datang daripada kampung ya Bila masa kita dapat layan dia ya yeah. Dia datang daripada kampung tu Semata-mata nak berjumpa dengan anak Nak berjumpa dengan cucu-cucu Ya, yeah, yeah, yeah. Tapi apa cucu buat Cucu lebih banyak layan televisyen daripada layan datuk dan nenek dia. Mm -hmm. Anaknya, lebih banyak layan fungsi-fungsi di luar yeah, yeah. daripada layan emak dan ayah dia. Isteri yang ada kat rumah pula, Allah punya cengil lah. Yeah. Punyalah cengil. Kadang-kadang orang kampung atau? tu datang, ada batuk sikit, terbatuk lah. Buanglah kahak dekat depan rumah mm -hmm. tu. Isteri kita ni, depan-depan mak ni ambil mop, mop kahak tu. Letihnya. Letihnya. Kalau nak berudah, not lah lah. dalam bilik air. Kenapa kat sini? Keluar suara tu. Dengar dek mak kita dan ayah kita. Macam mana mereka berasa? Kadang-kadang bil api pun dia mengungut, Doktor. Sejak mak duduk rumah kita ni, bil kita dah tinggi. Allah. Bil air pun dah tinggi. Pasal mak-mak-mak kononnya Mak tu sejuk, nak mandi. Pakai water heater. Pasanglah orang tua tu sekali. Kat kampung tak ada benda tu. Di seronok. Eh, panah air ni. Sedap air. Itu. Tapi kadang-kadang seolah-olah kita dengan kedatangan mak tu jadi beban. Eh? Ah ini ini, ini benda nya tu. Sepatutnya kita kita merasa kan? Ani ha, ini saya saya nak ulas ni. Kedatangan mak itu menjadikan beban. Kedatangan hmm. ayah menjadi beban. Kita lupa kita telah membebani mereka. Ya. Lupa Be betul. kita. Bupulu puluh tahun. Bupulu ya. tahun kita telah membebani rahim mereka. Ya. Sembilan bulan sepuluh hari. Kita telah membebani keringat keringat ayah kita selama-lamanya. Nah ha, inilah hmm. yang yang yang saya ingat ni eh, kalau dapat. Kita mudah-mudahan melalui siaran ini, ruangan ini. Agak-agaknya kalau kita tinjau betul-betul, fikirkan betul-betul. Yeah. Tentang kerenakaan kepada ibu dan ayah ini. Takut-takut yeah. apa yang kita lakukan ini. Kelak nanti, di akhirat nanti, atau di akhir hayat kita nanti. Gagal. Kita nak mengucapkan satu kalimat. eh Satu kalimat rahmat. Kalimat yang saya tak tahulah ada bandingan kalimat ini kalimat yang akan menjadi kunci kepada terbukanya pintu syurga Allah Subhanahu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, doktor tak perlu kita sibuk tentang hal ini kita nampak suasana yang berlaku sekarang. ya banyaknya anak-anak yang kita dapati bukan saja memandang mudah dengan ibu apa dia. Kadang-kadang soal nampak mak bawa barang pun kiri kanan kadang-kadang orang tutup beb. Yang tapi anak boleh belenggang lagi. Kadang-kadang ya, anak yang memang inilah suasana yang yang berlaku dan kita nampak tiba ada anak-anak ya, doktor. Bila ibunya meninggal dunia Barulah Dia nak mari insah ya, Barulah ya. nak berkesedahan Tak apalah Mungkin ini pun lewat Tapi Alhamdulillah ad Masih ada Ya tapi mungkin kita boleh sentuh juga bagaimana sikap kita bila sekarang ni mak kita dah tak ada dah mak kita dah meninggal dunia dah ayah kita dah meninggal dunia dan kita punah buat dosa pada dia tak sempat minta mertaah pada dia mungkin kita kita pati tidak hadis hadis nabi saw daripada asal sahabat sahabat nabi kita pati ada kaedah kaedah tertentu ya, <coughs> yang perlu kita buat sebagainya. Ya ini ini ini banyak yang perlu kita lakukan kalau misalnya kadang kadang-kadang ini berlaku dalam kehidupan kita ya tak sempat nak memohon ampun kepada mak, tak sempat nak memohon maaf kepada ayah dan mereka mm -hmm. telah pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti mereka insaf Kita kata. bertaubat. Mm -hmm. Alhamdulillah. Kita dah bertaubat. Alhamdulillah, kita bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Mm -hmm. itu. Apa yang kita boleh lakukan? Insya-allahlah. Dalam keadaan kita kita kita merasakan Allah Maha Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang. Kan ke kita kepada dosa-dosa yang kita lakukan kepada ibu dan ayah. Kemungkinan tak sempat Mm -hmm. Nak melakukan taubat itu waktu hidupnya mereka. Yeah, yeah. Tak sempat nak melafazkan perkataan minta ampun, minta halal mm -hmm. kepada apa yang telah mereka lakukan kepada kita, kepada kita semasa hidup mereka itu. Ya yeah, yeah, yeah. mati mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang boleh dilakukan? Yang pertama sekali ialah kita terus berbuat baik. Mm. -hmm. Menjadi anak yang soleh. Menjadi anak yang soleh. Menjadi anak yang soleh ini insya-Allah. Mati anak Adam besok semuanya tinggal yang bersama-sama dengan mereka nanti insyaallah tiga perkara tiga benda. Yang pertama sekali ilmu yang dimanfaatkan, yang kedua amal jariah yang kita lakukan, yang ketiga yang mungkin sampai kepada mereka ialah doa-doa daripada anak yang soleh dan daripada anak yang salihah. Maka marilah kita bersama-sama insaf. Marilah kita menjadi anak-anak yang soleh dan anak yang salihah. Marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta Allah selamatkan roh ibu kita yang dikubur kuburnya Minta dengan menangis mm -hmm. Dengan menangis minta yeah. Minta kepada Allah Minta juga yang kedua Apa yang kita lakukan Kebaikan yang kita lakukan Minta Kalau-kalau mm -hmm. dapat Pahla-pahla kebahagiaan itu Kepingan-kepingan cerian ceraian daripada pahla itu Allah sampaikan kepada ibu dan ayah kita di kuburnya mm -hmm. Yang ketiga yang kita dapat lakukan kalau ibu kita dalam masa meninggal, tak sempat pergi haji lah. Ya, ya, ya. Oh, kita kena sempurnakan, ya, haji, sempurnakan dia, ya, dia. haji dia. Sempurnakan haji dia. Bayarkan hutang-hutang dia. Ya, ya. Ha. Bayarkan hutang-hutang ya, dia. Yang sempat bayarkan hutang-hutang dia. Hmm. dia. Kalau kita tahu di mana-mana lah hutang dia. Sebarkan. Hmm. Kalau boleh tulis sekila, bahasa sekila Bahawa ah, keliling. Dalam akhbar. Bagi tahu dalam akhbar, siapa yang berhutang dengan Sianu bin Sianu yang telah kembali ke Rahmatullah pada sekian sekiannya, datanglah bertemu dengan ini. Ha, nombor telefon, fax pun ada. Ya, dia. ya kita ambil kita ambil, kita ambil alih hutang dia kita bayarkan hutang dia ini bayarkan hutang ni ada orang menganggap dia sebagai satu kafarah ya ya, ya. dapat dapat tak insyaallah ya. dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat membantu meringankan dosa kita nanti meringankan seksa kita nanti ya, ya. di alam akhirat bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Nah, yeah. sebab soal hutang doktor saya tengok dengan dengan hadis Nabi Assalam semua orang mati syahid akan masuk syurga kecuali yang ada hutang ya yeah, ya yeah. ini bendanya sebab tu kalau mungkin kadang-kadang anak-anak kita ni segan eh? bila mak dia meninggal dunia ayah meninggal dunia segan bangun nak bercakap tentang sekalian siapa yang, yang mak saya ada berhutang dengan dia beritahulah kadang-kadang kita segan nak beritahu masalah bukan ni. segan pun Ia, tak, i, reti. tak reti <laughs> tak reti dan tak belajar pun tak cuba belajar tak pun tak cuba belajar apa tak tahu apa nak buat yeah. bila ibu dah yang kita tahu buat menangis apa menangis tak ada bantu ibu apa-apa